السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وطولنا محمد وعلى أليه وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا محفظك يا الله لا علم لنا كمثاله والطابة إلا ما علمتنا كجواليك Sesuatu telah kamu ajakan kepada kami, Ya Allah Minnaka entan alim, kamu lamaha Menggetahui hakim lagi maha bijaksana Kalau Rabi selahri saudari, Ya Allah ketuhan kami Kapan amada kami, Ya Allah Waya selahri amri Dapat murah raskalah usah kami, susah, Ya Allah واحلل انقدت من اللسان من هممك يا الله افتحلنا فتاكنا من الذي ذكرني بك وكو كلمي ويرسل لك اللهم حميتك تفكني اللهم يا كريم يا الله يا معلم يا اكرمنا يا الله بعزك في هذا المجد لي يا الله مولى كل ثمني يا الله هذا مجدي يا الله بقدر علمك يا الله يمهى أقوم عظمنا لاتباع عزمة محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم أقوم كركمي الله يمكلم لم يكتب كان عبدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم اللهم يلقي يلقي يلقي يلقي يلقي ورطف دينا فيما نازل يلقي يلقي يلقي يلقي Ya Allah ya mahal lembut Ya Allah Lembukkanlah hati-hati kami Ya Allah Lembukkanlah hati kami Ya Allah Untuk mengikuti segala syari'at kita Ini telah dilawakan oleh Rasulullah InsyaAllah Kami memohon jika Ya Allah Kami mengulingyapkan hati kami Sifat-sifat mazmumah Sifat khadzak, sifat rekti, sifat takabur Sifat ego, sifat tak dengar kata Sifat keakuan Sifat keakuan dan segala-galanya Ya Allah kerana kami tahu sebab semakin, Ya Allah, dapat membakar segala amal yang terbagikan kami warapan hujaya kepada engkau, Ya Rahmanul Rahim. Lebih-lebih lagi menjawabkan, Ya Allah, orang yang bercakap di hadapan agama ini, Ya Rahmanul Rahim. Allah merubbana akan berjalan hasanah. Muzullah ayat berjalan khasana, ayat berjalan khasana. Walhamdulillah, ayat berjalan khasana. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Wa agakallahu lawi. Katakanlah Muhammad. Hayat tahu illadib. Naya'lamun. Adakah sama agak tahu. Naya agak tak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tanya. Barakallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'anya Nabi Muhammad. Adakah sama agak tahu. Naya agak tak tahu. Tahu kita. Wa kalah rasulat wa innal malaikata tala tafaa au azmi azmi hatana li talib alilmi raban bima yadbuh sama nya apa nak keluar majlis ilmiah nak mengaji ilmu niak nak menuntut ilmu Allah taala kan amkan nak dia kafarkan sayap dia azmi hataha li talib alilmi raban bima yadbuh Biar apa apa yang tuan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan syutuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tama kali anda bersyuruh muka di masjid, di surau Naim. Naim lah. Naim. Tak ada daru, ada Naim saja. <laughs> tak apalah. <laughs> anda ustaz Wan. Ustak Muhammad Anwar bin Ghazali. Mungkin tuan-tuan pernah lihat takut mana-mana. Nampak akan bangun nove masa-masa tu malu sini aku apa lagi yang ada tak <guna> saya anwar al azharani wasi dari tahun 2000 belah tu ngaji di sekolah sampai maharilah Labok macam asal rumah makan kelantan 2.4 tahun pada melepai 4 tahun Lepas masuk sekolah haram Ambil FTP, pergi ke masjid, ambil jurusan surah 2 Wa'urum Al-Quran Dan ilmu kira'aq sali 2 Balik, kerja yang tahun 2000 sampai 2007 Lepas tu lalu kementerian guru Alhamdulillah Bikit sedang ya. Nombor 2, tilawah Al-Quran Baru ini, aku okay. nak tengok tu Nah, no. naik ke hang Langkat. Kita bersua muka ini insya-Allah. Digosorkan macam bebas dan aja letaklah mana-mana tempat. Engkau duduk di Bandar Pak. Ya oh, alhamdulillah taufik rahmatullah Allah Subhanahu wa taala telah muka pada ini. Tidak adalah santinya ni. Kukuru fikir ni busuk madduq mana mari. Nah, tok. Kukiki awak dapat hati abu buruk juga tak masuk apa yang kita berbicara pagi minggu ini juga contoh. Jadi insyaallah tuan-tuan dan rahmati Allah rahmatya, Subhanahu wa taala pada pagi puji yang bahagia di kontra pagi, pagi, pagi Ahad. Puji bermulanya Allah Subhanahu wa taala buat kami ni Abum. Mulai wabiah. Makanya niah diri Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kampo kampo dirugoi Nah, Nak punya hari-hari tuan-tuan semalam tu dia Mising lagi semalam lepas maghrib ke fahisha kacau lah Walaupun tak ada kat situ pun tak apalah Jadi dengan kudrak dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dibagi barakah masa Itu nah, anak -tuan, tu Tuan-tuan dibagi barakah Barakah tu sa'ati Keberkatan masa tuan-tuan Walaupun tuan-tidak di isim tanam, isim seni apa semua sekali. Allah tak ada sempat juga bagi. Semua, semua pekerjaan tuan-tuan. Allah tak ada Alhamdulillah. No. Tengok. Dato' tak siap jadi siap. Dato' tak selesai awal. dah selesai awal. Alhamdulillah tuan-tuan. Dengan -tuan. macam subuh. Eh, mari, subuh. Tak tahu kuasa rasa tak ada hari lah. Tapi terbangun. <tuh Ha-ha. mahal itu. Tidak ada niat bapak pun Ustaz, tapi terbangun. Terbangun, tak punya Allah Akbar, Allah Akbar. Terbangun, tuan-tuan. So Allah tak perlu kemaskut, Alhamdulillah. Itu gerak-geri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh tuan apa? Allah Ta'ala nak angkat daripada tuan-tuan. Berapa ramai manusia pilih kita mengumum, besar-besar. Ada, ada air condition ada segala kah, air panahnya, apa nanya, ngasli buk depan, kata tingginya tebal, semua tapi kekuatan jiwanya mungkin tak ada. Kekuatan jiwanya mungkin tak ada muslimah, Naim, tak ada. Sebenarnya asyik, masya Allah, tabarak Allah, belum lagi masuk top topik. Gadget kita tengok asyaf tu lah. Kita tengok asyaf tu. Ter.. Dia ter.. nyanyi. Bawa kot je dah. Alhamdulillah. Ya, satu, satu, dua, dua, tiga, empat. Supaya so, semangat. Berbatu-batu. Panjang kilometer itu. Sudah tak kata letih pun tak. Alhamdulillah. Angkat kayu berlangsung. Ada kot kena asyaf ni. Ada kot kama-kama Tidak. Cantik. Ketara ku kena, bukan okay, tu maksudnya saja kurang. itu. Ah ha, angkat aku ngomong-ngomong, oh, oh, oh, tu dia kalau kena denda. woh mampet. Agak jaga. Ah tu dia, bukan tuan, bujanya mengangkat. dia. Tu dia orang gagal. Alfa maklum saya kena gagal saya tapi buat bukan oh, Anak kena mungkin kurang gagal lagi Islam mungkin kurang lagi kuat ganap dua program waktu subuh macam ni yang saya lima macam tak boleh angkatnya satu satu satu, satu pun ni satu jarinya boleh angkat kajian tapi tak boleh angkat kajian ni kepada ta Allahuta taala perkallah tuan-tuan yang ngomong sudah nyanyi Boleh iman yaumun yaumun aso kalau la ilaha illallah yang tak ada kita tak lama hidup lah. Yang ada, tak ada lagi sini insya Allah. Tak lama hidup tuan tuan. Tapi kita dibagi kekuatan oleh Allah subhanahuwataala. Kekuatan ini yang Nabi bina. Tuan tuan. Mana Nabi ada buat kan? Macam tu boleh buat tak salah Tapi kalau guru guru yang kita lakukan, wafiri, nafuri, wa'idul hammas taatun. Um. Kuasa nak kira apa apa kekuatan benda yang tak diketahui nak kira apa apa kekuatan ya, mak sebab kita naik lagi tuan sabtu si kita. Walaupun ramai manusia yang sedang jalan ya, tidur masa ni tuan tuan yang berjiran pada tuan tuan jiran pada imam imam kat leh tu no. keimam ni dan tak dia ya, tak berjiran. Walaupun <laughs> eh, ramai. Kita sembah datang seperti mereka pada datang tuan-tuan. Adakah kita kita berani jawab pada mereka tuan-tuan? Inilah ahli surah. Inilah ahli masjid. Kita bukan menjawab untuk nak melahirkan kesedaran perjiran kita. Orang hadapan kita jiran. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan jiran 40 40 40 40 itu yang dekat hadiskan jiran oleh Imam nawawi radhiyallahu anhu Riyadhul Shalihin hadis 40 ke Arba'in An-Nawawiyyah matan Arba'in dia kata jiran tuan-tuan 40 amah maksudnya hadap belakang 40 kanan sisi 40 kanan 40 itu yang dikatakan jiran tuan-tuan maka beta Adakah lepas kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak sendiri. Lepas saya tidak mandi kiamat. Tiap-tiap pagi. Tiap-tiap petas. tiap malam. Selagi mana jiran saya tak pernah tegur. Cik. Masjid cik. Haha. Cik Allah. Cik Allah. Cik Allah. Cik Allah. Tumpang sekejap. Berapa kali kita pujuk dia. Kita nak dia. Kita sedar. Oleh peranak-anak. Ull'allatawil ladina ya'lamu lallatina ya'lamu lallatina ya'lamu Ayat dahulu. Masuklah tapi sudah. Perbincang. Apa dahulu? Oleh kerana hei Muhammad. Katakanlah Muhammad. Han yattawil ladina ya'lamu. Adakah sama orang tertahu? Waddadina la ya'lamu dengan orang yang orang tahu? Semua orang yang tak tahu tuan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sama Allah Tolong jawab Jawab lah tuan-tuan Tolong jawab dengan hati tuan-tuan bapirah tuan-tuan Sama-tuan Suhan tanya lagi tuan-tuan Dia pujuk dia tuan-tuan Allah taklah nak pujuk lagi Dia wakuk-wakuk -wak. dia wakuk datang Pendekatan lain Dia wakuk dia ada tangguh malam dengan siang? Tak boleh berapa? Adakah tangguh gelap dengan siang? Malam dengan siang? Nak bagi perbezaan untuk kita nampak dengan mata kasar kita Malam tu cuma merabut kalau tak ada lampu InsyaAllah Naik kereta kalau kata kalau aku jalan tu mampu Mampu Laku kereta kita tepuk boleh mampu tu confirm tak boleh bawa kereta Itu dah kau boleh aman -aman. <laughs> Kau Kongkong tak boleh tu. Maka segala ada diri-diri tuan-tuan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala buat pada kita malam dan siang. Ini nak bagi tahu kita bahawa tanya, penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di dunia tuan-tuan adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Konfem? Konfem? Cuba pakai baju. Cuba pakai jubah macam ni. Cuba pakai topi macam ni, contoh pergi dekat kedai yang kurang elok kita katakan. Bagaimana perasaan keheret tu? Eh, naik eh? Sedar kan? Ah, <laughs> ha, cuba kedai bawa anak apa jubah macam ni, pergi dekat kedai orang tua tu, pergi dekat kedai-kedai yang kita kata kurang elok sikit pandangan Islam, kurang elok lah lembut sikit dah sini ni. Walaupun tak makan kita cerita cerita, kan? Kurang elok. Apa fahamnya? Ada kau doa mungkin pak awak yang sering umpah awak. Tertawa, tertawa, tertawa, tertawa, tertawa, tertawa. Tertawa. Tersakit seranarek. Salah mengaju boh, mengajuk ban, mengajuk pial. Apa yang seranarek? Yang pati pati. Ha. Tidak ada mama. Aku tidak ada. Aku nampak diraih, aku nampak dua orang, anggap. aku penting orang yang orang yang murah yang mahal dalam bidang-bidang ni, bidang-bidang apa jadul? Cuma aku hampir ya, belajar agamu, tiada apa dia kembali agamu. Aku cari apa dia agamu, aku cari apa dia aku tahu macam mana. Aku pantau surau surau yang ada mencuri. aku Mengaji aku yang kita ajarkan. Alhamdulillah, itu tuan-tuan keberkahan agamu. Kita dapat apa? Nak semua baca Qur'an Nak semua, nak semua hafal Orang kena baca hafal, tiga, empat majlis Aku tak boleh nak hafal tak, Saya tak boleh tak, dia tak kisah Lagu tu boleh lah <laughs> Lagu download memang dah minat kan oh Udah tuan-tuan ha? Tapi keberkali majlis ilmu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Keringat kepada tuan-tuan Orang kerapek orang-orang Tuan-tuan, Tuan-tuan, Tuan-tuan, Tuan-tuan Tuan-tuan, Tuan-tuan, Tuan-tuan, tuan tuan Orang karenpek, tuan tuan Tuh, tuan -tuh, tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan Tuhan, Aji, mari. Imam kata-kata Imam Imam kata-kata masih kata-kata Naik at pasar Naik at kedai untuk naik haji nah, 40 kali naik haji Semua ni tak patang Tak patang Suha Kerana apa? Kerana malu Kerana apa? Kerana ada big power daripada tuan-tuan tidak setah tuan Inilah keberkahan yang tuan-tuan paling mudah oleh anniyat tau yang kami yang zalim dan jemaah apa yang pergi masjid ke masjid ni Hah? Tak ente nah sini ada jemaah dah Ya betul dah alhamdulillah dia ada janganlah ah nak ajak orang buat baik jangan janganlah kah? Itu bekara terbaik tuan-tuan nanti -tuan, dia tak ada orang kerja apa pun. Bukan ajak <tuk> orang lain narin. Bukan ajak <tuk> orang nak kutik dui orang. Tak ada orang. Nak ajak orang. Kita memikirkan kebesaran Allah Subhanahu SWT. Nak ajak orang. Bagaimana kita nak dapat ilmu Allah. Bagaimana kita dimuliakan oleh Allah. Dan akhirat kita tidak nak dimulia. Semua kita dimuliakan oleh Allah SWT. Itu saja. Tapi tuan-tuan. Walnabina <tuk> dalamun. Ramai mereka yang tak tahu tuan-tuan Kenapa? Power yang ada pada dia tuan-tuan Muslimat kita yang ada kat Padang kan Petah-petah kan Duk anak-anak pakar -anak keluar ketak. Pakar ke oh, Eh, Bini hmm, kita tu tuan-tuan <laughs> Tu dia masjid Bini ya Allah daripada Madona Kita akan Allah. insyaAllah <laughs> Akar keluar ketak. Wapri he, tu dia ramu bukan ha, buat macam macam passion. Namun dia Alhamdulillah ada kuning ada hijau ada merah, ada samongal emburi, ada nawa korban tu mereka merah, hamun itu tu. Tapi kami tu dah apa bila? Kalau tak tua, apa tak katakan dini aku tua, ya betul. Tepuk kata, tu tu. Eh, apa bila orang ni tu tu? Ia mengajar Allah berjalan Allah ni, jangan asal le, jangan hidup hidup. Lalu wajah. Nak puji makasih ya mulia insyaallah teratak kehormat mendengar penjelasan kebesaran Allah. Apa yang mesti perempuan tuan-tuan? Mesti nak aperrti, buat cepat lari dan masuk dalam kalbok tu. Munalih, munalih. Apa? Kalau yang ada kat rumah duduk di beranda, rumah cepat masuk ke situ. Tutup itu. Apa penyakit nak datang tuan kita malu dengan dia tuan-tuan. Mana -mana, tuan -tuan? Dia membawa kebaikan hidayah Allah Dia membawa malaikat Allah Malaikatnya sayarah pertama mereka Nabi Hadis akan jumpa Malaikat yang berjalan malam sayarah Yang ronda ronda waktu malam Rona-ronda waktu petang Yang mencari kebaikan Allah yang buat kebaikan Bersama mereka sebabkan maksi agarazamah Aku rasa malu tuan-tuan Itulah kebaikannya tuan-tuan lebih, lebih lagi Sampai tak tapi yang teror. Lebih banyak tuan-tuan datang pada waktu pagi. Ya menerima tuan-tuan. Alhamdulillah. .No, Komplem. Tuan-tuan tidak dibelenggukan Al-saita Alkmaulloor alaihi wasallam. Oleh saya nak buat. tengok saya mana? nak masuk. Bulat ini dahnya <coughs> ada rawatan Islam. Apa dia cuba tu? Oh, batuk tu Rawatan Islam pun ada. Antinetis. Saya faham. Darussalam. ke? Darussifat ke? Darul Rukaiyah Banyak Darul Rasulullah ni Umbur-ubat Islam Alhamdulillah Tepat Tuan-tuan tidak akan Tidak akan Tidak akan diubati Kalau tuan-tuan Biar-biar pagi Mari ke sini Menosok ilmu Eh hey, Nak ingat hey, Nakulah tidur Kenapa jalan tidur Kenapa tak perlu diubati Tuan tuan, Ini perkara yang kedua Kenapa datang? Oleh tak apa benda yang ada ada mana-mana pada saya subuh baik tu baik sampai Allah Allah tu orang ni apa lagi sini dengan Allah. Sidik tu Allah Subhanahu wa taala bagi kelonggaran kepada kepada hidle ke budak untuk nak menyedarkan mereka bahawasanya aku akan pergi pada anak adam ya Allah waktu dia tidur, persatu la waktu dia tidur, aku akan ikat mata banyak buk -buk ya Allah. Silakanlah kadah, kamano huruf lesu remu? Kamano salestu aku katanya Allah Subhanahu taala dalam Al-Quran. Tak nak jalan, tak bukan yang taufiq dah semua tu jalan gitu saja. Okey, ikat dia ikat tuan-tuan, anak tuan, -tuan. Ana, ikat bagi tadi Jangan awak ni bagi ni, kelakar betul Mekir dua kali, tak nak datang dengan orang Ingat awak ni? Ingat ke yang mulia? Yang mulia kita? Mesej dia, Ustaz Dua kali dia tanya anak Mana ni, malam tak, tak boleh Ya, oh, orang kesiannya, kalau tak datang, orang kesian Ha! Kata sekarang awak, kalau mari ni, sila awak Tu dia pukul kereta, satu lima dengan wajah ni Satu lima kosong Satu merah kotak ira lah, tak ni boleh gol, boleh gol. Kalau dah tata tik masuk, kita ni elak. Apa benda benda ni? Ana ni tu pun tiga ikatan pada satu, pun tiga. Punca tiga muslihat kita sekarang ni kan. Punca satu dah selesai dua dah selesai, sambungan punca tiga. Ini punca, ini putingan beras. Kalau putingan putus di sana depan ni, Allah kebat, Allah kebat. Iba sahaja, anak kita tidak dapat, tidak diputingkan. Kerana saya kata, anak tuhlah alaihim alih mu alih hum tua tua, satu tak perleka zaman lama mati yang kerul. Hakikat bagi syaitan ada di sini di pinggang. Pak ha? dia mati. Yang ketiga. Kaki ikutus syaitan. yang mengikat tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak. Hanya makrifat dia nampak. Dia ingat-ingat yang dia mengikat dia. Kaki tuan-tuan ikatan. Tuan-tuan tidak akan dirawat dengan rawatan Islam. Tuan-tuan tidak memerlukan rawatan Islam. Kenapa? Kenapa tak ni? Apa tuan-tuan bangun dari tidur? Allah... Yang kamu jual lagu tidak yang kerana menjawab azan Allah kebenaran kebenaran setakat ada dengar ajaran Allah setinggi ajaran ah putus satu di kepala sudah boleh buka mata sudah boleh buka mata dengan jelek oh ah. oh ah, tak masuk lekak right? masuk aku ah, tidur satu jam weh tak masuk dan right? masya Allah terbaru konggol konggol di melantak walaupun nak rifik nampak nak Jalan tapi belum lagi perjalanan yang sebenar tuan-tuan. Belum lagi yang sebenar-benar perjalanan. Ya. Di, Kau masih baik! Kau amat baik! Mandi dengan syawal! Ambil air semayah ni seles. Waknan raih. Aku ambil air subuh ni. Allah! Pang! Yang kedua di pinggang tuan-tuan. Salah tak? Oh kodeh tiga ikatan. Yang kedua tuan-pengkar. Di pinggang tuan-tuan. Sekarang mana mayak tuan-tuan. Bayangkan tiga tuan-tuan. Benda nak ke Masjid, sama ada falak, sebuah asfalak, kahiyat Masjid, mualak, kahjuk, rafahah. Allah subhanahuwajid. Yang tiga tiga tuan pen. Ulang. Kesiji tiga ikatan yang ada pada Ustaz, pada tuan tuan pada Muslimah. Perulangan tiga tiganya bermaklul. Tuan tuan terulang daripada gangguan Syaitan, anatul Allahu wa alaihum yang jahilinya tuan tuan yang biasanya maksudnya itu penjelajan bukanlah syafat Allah pergi dan dihantar dengan izin Allah sampai yang itu bukan tu caranya tapi sudah mengurangkan bebanan tuan-tuan untuk menanggung kemalasan kita belajar pada waktu pagi dan eh, apa Masya Allah, bilang Masya'allahu ta'arakallah tapi berapa ramai kawan kita ke Korea dalam sehari semalam hidup di dalam ikatan iblis laknatullah Allahu akbar. Ya makan bersama kita dah tak boleh faham apa-apa. Dah baru anak kita tu. Dan kita lepas ni, lepas dah makan kat sini kuku-kuku ada, pergi kat kedai mak-mak pula tak puas hati. Mak, saya awal, aku tak kena dengan mak-mak nama tak tahu pergi, dekat gaji kan. Kak surah masuklah. Tak rasa unzara. Kazalah berkat. Makanan yang dihidangkan, air dihidangkan. Dengar, Dengar ayat Al Quran. Mencenda satu molekul yang baik bagi air. Bagi rawatan Islam. Tentang belajar tahulah. Molekul air yang lebih cantik. Masya Allah. Pak balik pada anak isteri. Jangan malu. Ayah, malu aku orang besar. Maklum bukan aku maklumat. Tak mangindah. Tak judik. Kau yang bukan judik. Ini... Walaupun kita beratuh ambil, kita mengkelas Mengkelas yang rendah diri kita Tapi itulah makanan yang paling berkat Daripada kedai mamat depan tuan-tuan Kan? Rawatan Islam Masih sikit tak topik ni nampin Rawatan Islam Kalau sakit berat-berat, tolong ambil air Di masjid yang ada koloh Yang koloh masjidnya dibuat Jumaat Betul tak? Betul tak? tahu, hendak susuk tak harus dalam bagaimana kan? Ah, pergi ke masjid. Yang mana masjid dan ada kawal? Dan kawal masjid tersebut untuk buat untuk buat salat jemaah. Yang tahu salat jemaah tak nak? apa? Karena salat jemaah insya Allah mana mana wajibin auriah indah. kan? mana? Kita tahu semua akan mengikuti salat di masjid-masjid tuan-tuan. Ia akan keluar tempat dia salat jemaah bersama masjid ramai. Dan ia akan ambil asma yang kemungkinanlah Air asma yang di masjid di surah yang ada kolok Sudah dijamah, disutuh oleh para wali tersebut satu Dan yang kedua air tersebut didengari Kutubah dan ayat Al-Quran dua Dan ketiga air tersebut, air kolok tersebut didengari azan pada hari jemaah hari Yang paling mulia sayi dilayar Tolong ambil air itu keberkahan tuan-tuan Dan Diayakan oleh Profesional apa dah? Oh pandang kita ni pula ni profesor mana? Yokohama ke mana? Jepun lagi tu Masya Allah Dia tengok air yang belum dibaca Bismillah Air biasa yang dibaca Bismillah Dia bertanggung biasa Masya Allah Dia dibaca Bismillah Molekul ni no Allah Macam permata Bagaimana air tak dibaca Golak golito Katanya orang yang golito bilang Golak golito Itu untang Apa? Kembali asal Tuan-tuan Tidak akan nah, dirawat Dengan rawatan Islam Allah Akbar Allah Akbar ruklakai imam waktu subuh la ilaha illallah tabarakallah iblis ayo aloh -lah. apa tuan tuan saleh subuh berjemaah ni yang digambarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa, wa ni tuan tuan kemarilah karena kita sempat pada satu alam munatikah ia tidak sempat untuk Ia akan malas bukan tidak sempat Ia akan malas untuk bangun Soalan Subuh Dia pun pura-pura belajar waktu malas Bersama Usulillah Dia keluar dan bagi kuih Mabih mengarut oh. Ia bukan naik senarut dia pergi karaoke, dia pergi tempat mahrajan, mahrajan, celebration, celebration. Dia pergi, dia men, menawarkan diri ya Bersama orang yang, yang yang yang melanggar syariah. Sebagai contoh, di pakai joget, di ke seno, pergi, buat-buat jalan saja. Tokong sudah menarang. Mombor-momboran aku balik dalam pukul 4 pagi lah. Oleh sana kan? Oleh sana larak, tolong. Tokong larak. Kalau pergi, aku pun <tàn faire cambi> larak. <laughs> Tak kata kata dia lah. Ni ustaz muda lah kalau buah-buah masuk sebab 4 jam tu. sok syok dia buat kan. Pempaian jatik-kantik kan. Bebuk-bebuk-bebuk ke putih. Sebab tu, alah kenalah dengan diu kita tau ustaz. ah macam gaya tu ustaz. Haa. Kenal lah ustaz dia boleh layang kita. Ustaz dia pegang kita. tak kita pun sembang hari-hari pun sembang kita. Berlaku tu. Sebenarnya. Tapi. Dengan la'bah macam tu orang tu Tengok takut TV tu Dengan la'bah macam tuan tuan tuan Masya'allah Taza'arakallah Kampang dia boleh berlumah Salat subuh Oleh karena dia bukan benar-benar Menerima agama Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa fahdihi wa ta'ala Arti kata Orang yang berlumah Dia hanya masjid Sebab kerja dan rumah Mahal Eh Nabi ya Masjid Surah Sebab kerja dia Daruh Kau oh, maknanya ni Session utama dia Kat lain dia pergilah bawa anak di jalan tu okelah okay yang betul Tapi pasti itulah sesuatu utama dia dia tidak larah apa tempat tempat nak boleh menyesatkan dia Menyebabkan ke desa dia tak boleh. nak salat subuh pada Allah tu, Subhanahu wa taala ah macam penting plan ni bagus silakan buatlah nak nak nak, nak nak nak nak kaya cepat kan buatlah tapi jangan gila ada 2 3 4 lagi. boleh mulut nak boleh kecik kan bulut Oh realnya kita Panteng kawan, -kawan kita Dulu kawak pula Tiga orang kawak pula dapat enam ribu bulan Kau buat dapat dua ribu Haa Dulu dia Ikutlah MLN Kau apa ke tuan-tuan Ikutlah Awal-awal Mahkamah Sia kita nampakkan tu daripada yang ni tapi, tapi, tapi Dengan kedatangan tuan-tuan Yang kedua ni tadi tuan-tuan ni Di majlis ilmu Lepas subuh Allahu subhanahu wa ta'ala Buang tiga ikatan tuan-tuan perkataan akan sundang baik akan melihat dengan baik akan akan mendengar dengan baik ngap perkara-perkara yang baik saja tuan itu. Yang ketiga, tuan teman riqam dinaya annub malaikat karefa kepada muslimin. Eh bom. Dan maksud Allah Subhanahu wa taala naja naja itu tentu. Maka ilmu dia ada kalau mati jadi menjadi ilmu sebab itulah kalimah reba' ini tuan-tuan no. reba' ini tuan-tuan susah Allah tak ada nak bagi eh. tapi sebab itulah ulama bahas dalam majlis ilmu tuan-tuan datang, datang habis daripada zaman. datang habis Ali habis Ja'far, habis Abdul Malu, ma ma mana kubu Malu, terpengkelir syari dia kita khidmat untuk dia kita, kita bagi sumberan kita kepada dia Alhamdulillah kalau ekspedis dengan jalan apa jawabannya? kita mati syah mati syahid tuan-tuan Jangan bahas hati dunia ke akhirat. pasti kalimat syahir. Itu kenapa? Karena apa? Kerana, Kerana reda bina yakluhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengalami Nabi-Nya reda apa yang tuhan tuhan pohon. Pohonnya satu reda. Yang kedua mati. Yang reda. Yang mati waktu itu. Masya Allah.